Mm -hmm. Ez, e, argibide aldetiktan, da, neko argibide izan izant dituzu asiratik e, e, Piskarote tutoreaz apartean eh? uh -huh. Osa... Mm, argibide... Bai, ikastero jarraitzeko Ah Bueno, ikastero bat jarraitzeko online edo internet gauzabak ulertzeko argibide asko behar bad dituzu Urduan problema dago, oh, uh -huh. ez antzi, eh Nik esutuzte, nik behar nituen argibideak lehenengo gunean jaso ditut, eta... Eta, ja... Nik egia da atazak eta lan ere mua eta horren arteko despertentasunak oraindik eta horretan ilu edo lau hilabetean dago ez zut oso du eta lau hilabete gero hori ulertzen ez baduzu nik hori izango nizuke agian arzua dagoela Baina, baina, baina Ez gaur, kontua da sortu gendunan ikasteroa lehen gozio zantzidean atazak sortu genditu Horren, nien genu nazan bolkatu Uh -huh. Nola baite genunkan, e, engen nun e, ikastora prestatu paperean, eta gero volkatu ben nune uh -huh. e, Ordenagariutara, orsa online-era Maio gero kontuatu ginen, e, problema handi bat zebola Eta problema hondi azan, hasiaren e, pentsatu ben nuen Zursartu ikasteroan, zuk egin eta gero uh -huh. hongoare ingo ditugu ebalazio batzuk e, bidean uh -huh. Eta zun manejatu nahi duzun bezala, atazetan uh -huh. Oran, kontuatu kontatu ez dura funtzionatzen. Osea, beharrezkoa zalla tutorerekin beste kontakto mota bat. Bai. Eh interesagarria e, programazio hobabe teko bat e, mantentzea. Eta hor bankaro, nola ezin genuen zertatu. Mhm. Uh -huh. Eta atazetan egenu sortu beste, beste esparru bat, guste ah, eh. programazio horri hori gustatzeko. Mhm. Uh -huh. horrek ematen zigon aukera e, ikaslea bideratzeko Eh, ez es ataz baizik eta bueno ba, beste orden batean lantzeko edo bueno, beste modu batetarara mm -hmm. ataz horiek erabiltzeko eta ere berean ba kontaktu osea nola baiteko eh ritmo asterokotasun edo erritmo mm -hmm. bat behartu edo maiokaroko mm -hmm. Bai hori guia da eh, olako sagit, ikastaro ahundi bat irekitzen baduzu eta norbaitek erritmo jarri gabe gusten bagaitzen bagaituzue eh? Ni zutustenik erritmo horia hartuko nuenik. Eta ordun bakarne den imeileak um, aztako etzean eta aztan eta nola, koxazaren? Nire tzat beharrezkoak lida. Mestalak mm -mm. nik erritmoz ezingen ezingen duk erritmo